Det er et svin, man. De er en lille Yes, så vi i gang. Så er vi sgu i gang. Tak til BF. Ja, jeg har lige hentet Lukas og... Så så skriver han 5 minutter, go, go, go, go, og så holder jeg dernede Ej, det passer da ikke på. os ah, nej, du skal 5 minutter, go, go, go Ja, ja, ja det skal jeg, og så, og så går der de I er til det? Ja ja. Men, ja, ja, men det var fordi jeg vidste, at du kunne ikke kunne øh, nå at køre på 5 minutter Nej, nej, men jeg siger bare, Lukas, der, der er tid, I har et specielt forhold <laughs> Du er lidt mere lafærd, lidt mere sydlandsk, når det kommer øh, Ja, jeg er jo også lidt sydlandsk Det i hvert øh, fald mørkt hår <laughs> ja. Det kommer vist ikke meget længere og øh, så måske, at ja, du godt kan lide at danse. Ja, gode salsa-rytmer. Det ja. har jeg også ikke kunnet. Ja, ja men, øh, men tak fordi du ville hente mig igen, Paul. Ja, det, var det var en fornøjelse. Ja. Og nu har vi øh, klokken, den er mange. Ja, vi er senere stadig i dag, fordi Lukas han skulle til en Minds of 99-koncert. Nej, nej. Kim Larsen Hyldest. Ja, ja, det var Kim Larsen Hyldest. Hvad var det, hvad var det men først? Men det var ikke kun Minds of 99. Minds of 99 først, nej, nej. Altså, de, de spillede kun to numre. Ja. Der var sådan rigtig mange oh, der okay. spillede Rigtig mange altså, det, var, det var faktisk en rigtig rigtig god en ja. Det var alt fra Magtens Korridor til ja, Ej, jeg Mindset Branden Ej jeg havde Magtens Korridor jeg havde, fuck, ja, jeg havde dem endnu mere fordi Men. da vi gik på Rødekilde ja. Der alle de andre gymnasier i, ja. altså, i specielt Campus de træk LOC og ja, ja. alle de der ja, Altså for me fucking altså, for Så, lige så lige de har de den så fuck meget det der festival øh altså ja, ja du ved, det jeg sagde, der, de, de, de der kommer en kæmpe koncert der, der gang. Ja. Og så der til den der afstreng der. Nej. <laughs> Åh, jeg er skuffet. Det er sgu en kæmpe fejlbooking. Det er sgu dyre nok. Altså, jeg tror det er dyre nok. Ja, nemlig. Men det var bare til... det var forkerte crowd. Ja ja, altså, det, det, det er slet ikke noget mega ordentligt ind til et gymnasie. Slet ikke til Rød Nej. Altså det er sådan noget, der jeg tror Emil's bil havde været billigere og bedre. Ja, ja, ja lige præcis. Altså, det skal jeg sige altså meget til. Nå. men Emil's bil han var der ikke i ikke. Men der var Altså der var mange forskellige at synge, Michael Falk var magt og skøt over Minds Nine -Nine og, uh, alle de der. Ja, det var så godt, det var, det var rigtig, ikke, rigtig hvad det Michael Falk er. Jo, det ved du godt. Nej, han lyder så. som fodboldspiller. Det er han ikke. Han er gammel, sagde Der var god gang i ham. Nej. Så det var ja. rigtig, rigtig godt. Det kan være, han er den næste, der dør. Det kunne faktisk godt tænkes. Ja. Det, det skal jeg ikke sige. Ja. Men ja, så, øh, så endnu en uge øh uh, slut på vej mod nu nu en nu i stor. På vej mod uh, nye eventyr i, i 7600. Er ja, det her ottende podcast? Det er, det er nummer 8. Det vil sige at vi har været der i, i 8 uger nu, 9 uger. Ja, i, vi går vel lige. Startede vi lige da vi kom op. Næ ja, det gør vi. Det gør vi sgu nok. Ja. Så det er også ni uger vi tager hul på nu. Det er fandme vildt. Ja. Kæfter apropos Holland. Så skal vi snakke weekend. Skal vi snakke weekend? Ja, <laughs> så er der <laughs> ja, ja, da venter vi. Med. <laughs> altså, <laughs> du er fandme gærlig i gang, hva'? <laughs> men, men altså, vi kan lad os bare til at strå hurtigt, for der er ja. ikke sket det vilde. Lige... Ja. Vi er ude og løb. Ja, ja, vi er Ja. Hvad hedder det? Det var jo... Der er lige sådan... Der er en god gruppe op på arbejdet, der sådan er rimelig friske. Ja. Altså friske gutter, der griner, og de laver god spas med hinanden. Og... Ja, Det kan være, vi skal du skal prøve at joke med dem. Med dine, øh, du er jokes. Han siger, Fri, han siger Lægger lige sådan, mens han fatter den ikke Jeg laver bare, jeg printer sådan rigtig Skriver sådan en lang side og sådan noget Det kommer lige en hurtig underskrift så han hurtig, ja. Du er fyret K.H. mens vi skal bare have sjov Ja Det er sgu da pranks Prank Arbejdture <lægger> men, øh, men i hvert fald, så øh, de er de nogle flinke fyre Og dem har øh, vi altså ude så. og øh. Vi har også med ud at løbe og ja. Der så en af de øh, en af, øh, faktisk 203 har et fucking sjovt grin, de ja. er sådan nogle nörder, det er langt, de griner også sådan nogle nörder. Jo, okay, nörder De griner virkelig sådan nogle nörder Ja, ja sådan lidt, lidt nörd, lidt lille skolepige Jeg vil stille ikke gengive de grinere, men jeg lidt sådan Ja, det er totalt meget sådan <hihihi> Ja, Nå, nok det Men vi blev ja. i hvert fald øh, slæbt rundt øh, i manøvren af, ja. af en, der hedder Magic. Ja. <laughs> Magic Jeg ved, når man bliver kaldt Magic så har man altså svar på det. Og jeg ved ikke, om det er dem, der kal har kaldt ham det, eller om det er bare en rygtig ud fra. Om det han selv har ikke startet. Udefra. Ja, det, <laughs> det, det kan jeg sgu godt fætte. Det kan være, du skulle til at kalde det, når du kom tilbage til Aarhus. <laughs> ja, det tror jeg. Øh, men, øh, men ja, han, øh, han havde fandme fart på. Ja. Og du, du holdt jo godt øh, efter ham. Ja, jeg er jo øh, hurtigere end dig, Lukas. Ja, du er hurtigere end mig. Ja, eller du er i hvert fald øh, i bedre form end jeg er. Ja, det er. Det kan vi godt sige. Ja, det er ikke det samme, så? Nej. Det ved jeg ved ikke. Hvad hvad hvad hurtig. hurtig det er jo et vildt begreb. Men jeg jeg er det rigtigt på øh, på 5 km, der du i hvert fald hurtigere end mig. Så altså, så hurtig i ja, ja. Men du kan godt være du er så lidt så hurtigere meget... på andre. Jeg, jeg tror, tror jeg er hurtigere på du, andre på i hvert fald hurtig i strø på dansegullet. Ja det er jeg, for eksempel. Du er næsten lige så hurtig ude på dansegullet som øh, <laughs> som sådan piger til en efterskolefest. <laughs> ja og det er bare godt. <laughs> Og det er hurtigt derover. Uh, okay, lad os komme tilbage til det for det det var lige så var en god investering. Gjorde det det? Nej, det gjorde det ikke. Nej, det gjorde det, det ikke. Keps var... <laughs> kan det, det godt have været. Men det, det kunne, det kunne det have været. Kun have været en rigtig god investering. Ja, <laughs> okay. Jeg vil jo fandme ikke mange andre på danseskolle på da var vi startede ud. Nej, det var det ikke. Det var helt vildt. Altså, altså det, no, det, det, det, var, det var, var jo kun tøse der vi startede på danseskolle. Vi var på fredagsbade-tur. Ja. Eh. Øh... Men venter, vi, lige... vi var også i vandet, nemlig. Nå ja, på vores løbetur var vi også i vandet. Ja. Det vi det var troede, sjovt. Det var fedt. Det, det, det var mega fedt. Det er, det, altså, er det det, det kan jeg kun anbefaler. Tag en lø, altså ja. en løbetur op i vandet. Og så øh, gå i bad med jeres kollega. Ja. Det er, altså det er fandme hyggeligt. Gå i bad med jeres kollega. Og så sørg <laughs> ja. for at du øh, arbejder med noget sødt især. Ja, livsvis. Så får der ikke kun af fælles bad. Gør det. Ja, og kalde jeg selv Magic, hvis der ikke er andre, der hedder det på arbejdspladsen. Ja, det handler om at være den første. Det er ligesom, når man, altså, når man det starter sådan et eller første... andet nyt, nyt spil, f.eks. For Fortnite. Ja, ja. Det handler om at skønne sig og skrive Magic, før det er en eller anden, der stjæler det navn. Jeg tænker mere, det er ligesom det, der, når man skulle vælge en fodboldspiller i skolegården, og alle de bare ville være Ronaldinho, Nå. så er det der på arbejdspladsen, Ronaldinho! Jeg, sagde, jeg skal være Magic! Det er mig, skal være Magic! Ja. Så kan du være Nej, der. I har ikke Magic endnu! <laughs> Nej. Ja, så kan du være semi-cool fyr. Ja. De kan kendte mig semi-coole, <laughs> ja, jeg ja, blev ja. ansat som nummer 9. Ja, lige præcis. <laughs> men, ja. Øh, men i hvert fald... Ja, vi startede øh, på en fredagsbar. Ja. En... Ja, det var rigtig hyggeligt. Ja, vi, var vi, rigtig. Havde, øh, vi måtte øh, udvide vores øh, vendekreds lidt denne gang. Ja. Eller måtte, det gjorde ja. vi. Vi okay. havde en, øh, en meget brød flok afsted. Ja, det havde været. Og det var, det var skide hyggeligt. Ja, det var det. Det, det var det, det faktisk. Var, det var os to. Ja. Øh, knyt. Knut. Øh, som faktisk også minder om min hund på mange måder Ja Sådan lidt støl meget sød Meget sød? Ja Meget stor også, også Det er din stor. hund, det er, det hund er din hund, nej den ikke Meget høj men, ja, høj, men ja rigtig hyggeligt Og så, så uh, Magnus Norge. Magnus ja. Magnus Og så uh, ham var også med Det er ikke Magnus Kork uh, Og heller ikke Magnus med lange Nej Så i trods for at vi ville skrive en mail der Så heller ikke ham Ham, ham skal vi stadig have fat i ja. Øh, men, men Magnus øh, fra klassen? Det var bare Magnus fra klassen. Ja. Øh, og ikke. så var Søren Thissemand med. Ja, han var også med. Det var øh, rigtig hyggeligt også. Ja. Det kan man også kalde sig ud ude på arbejdspladsen. <laughs> ja, <man> ja. <laughs> det kan sgu godt han har fyret Men den, den er også. nok taget. Den tager direktøren nok. <laughs> det, det, det tror jeg også. Det hedder i forvejen. Ja. Øh, og så ellers så havde vi... Øh... Så havde vi Emil øh, Munk og ja. nogle af de gutter i fra... Generelt en masse fra klassen, som vi normalt ikke snakker med. Ja. Ja. Det var rigtig, rigtig det var, det, var det, var det var så hyggeligt. hyggeligt. Og Anders var, var selvfølgelig også med. Og Frederik var selvfølgelig også med. Ja, Anders med. Ja, det var faktisk en stor flok til at med. Ja. Jeg troede, det kun skulle være dig, mig og... Øh... Og Søren. Og Søren, ja. ja. det havde du lige håbet på, hva'? Det havde jeg lige på. Men øh, sådan gik det ikke for. Nej. Så det jo flere at danse om kampen, ja. ja. Ja, Det var godt. Ja. Men så i hvert fald, vi startede jo rimelig sløgt. Ja, det, det vil vi jo nok sige. Altså vi tænkte, vi skulle på fredagsbar tur, og vi skulle ja. op til tandlægerne, fordi ja. vi skulle fandme ud at finde marken vi skulle ikke finde et sted, hvor der var masser af piger. Yes, det skulle vi. Det, altså det var aftens modemål. Ja, og der er så lukket. Og det er åbenbart lukket. Det viser sig, at der er noget, ja. Første forhindring. Altså det må vi gøre på et andet tidspunkt. Ja. Så kommer vi op til, så vælger vi op til Katrins Kælder. Ja. Og det ved jeg godt, det er lidt selvmål, hvis man er på jagt efter piger. Ja. Men, men, det, også men det vidste siges. vi også godt. Ja. Det vidste vi nemlig godt, og vi, skulle, vi kunne lige drikke nogle øl og sådan noget til yeah, at blive fulde lidt og ja. have det sjovt. Det var tænkte godt. også, at det var et sted, hvor der var plads til at spille lidt. Ja, ja. Men så løber vi simpelthen ind i en høstfest. Altså, hvem skulle tro det? Og en meget stiv Morten. <laughs> ja, også en meget, meget stiv Morten. Ja. Skud ud i den her. Morten Lyng. <laughs> der har fået ja, fart skuddet. på. Ja. Det, var det, var det var fedt, det var ja, fedt. Det var, det var, simpelthen var simpelthen kultur, og tur og tur og ja. Og så på vejen op til øh, den fest, høstfesten der, der var vi lige på forbi en anden fredags, bare, hvad var det nu? Kommunikations... Ja, medievidenskab og medievidenskab. kommunikations... Ja, altså sådan noget... Ja, sådan ja. Noget skrald. Ja, ja, øh, det var fedt. Og ind, og der var bare masser af tøsere. Altså, der var god gang i den generelt, ja. der var god gang i den bare. Ja, nemlig god gang i den, og der stod en masse mennesker udenfor for ja. sådan noget. Ja, ja, og så tænker ja. vi, fedt, fedt, fedt. Det er fedt. Der tager vi det, ned. Det skal vi. Men så, mens vi stod op til den høstfælde, så tror jeg de havde hørt rygter om, at, eller de kunne nok godt lukte, at der ja. var sådan ni rotter i nærheden Der var ni rotter i byen, og det var ikke ja. godt, der var kloak for alle pengene ja. Så de havde alle sammen øh, skyndt sig væk, og da vi kom ned, der var der to piger og ti drenge Ja, så. Og, det var det. og det var det Jeg tror vi fyldte heldigene bare ja. og... Det var fandme skudt, altså det, man, sad, man sad i Amager fængsel der med de der gitter for øh, Ja, det var mega underligt og... det. det var det der fredagsbar.dk, jeg har ellers hørt ja. noget om ikke fordi det var vanvittigt. kan i hvert fald ikke anbefændes? Nej, ikke rigtigt. Ikke med det klientel, vi kan med. Nej. Men, men så men, skete men. det, at vi, øh, vi jo tænkte, klokken var ikke særlig mange Nej. der. Nej, det, det, det var forhindring nummer tre. Ja. Så, så tænkte vi, fuck det, vi tager på klubben. Ja. Så kommer vi hen, Præcis. og så ser det bare fucking lukket ud. Altså helt lukket. Men, men, men. men vi spotter. Okay, for, for det første. Inden vi overhovedet når derind, så kører der lige sådan en øh, hvid Peugeot oppe på siden af os. Spørger hvad så gutter, skal I lige have noget hash eller ja. Og det vil man at sige, for... kan du for en, der nok en øh, tilflytter, der plejer at pushe Anders? <laughs> ja. Og nu nu skal han få sig et nyt job. Ja. Bum, så må man så, køre rundt fandme, der. Øh, øh, så kører han bare rundt i Aarhus og, og, spørger. og spørger, spørger alle, der er. Jeg troede, de havde fucking travlt sådan noget. Jeg ved altså, altså, er... så meget, at når jeg køber, så kørte der fandme skrægt rigt Så rig skøjter de Så der så fart på Ja altså, Han har været på travlt De der, de, de havde været på lidt travlt Nej, der ikke De bare rundt noget og chillede Ja, rundt at Men øh Men øh Men øh At vi fik et telefonnummer den aften Det var i bilen der Eller i hvert fald vi, det fik det tilbud ja. Og det skulle vise sig at øh, Vi fik tilbud mange flere Mange, mange flere Men Men, ja. men det var jo ikke en forhindring øh, Ej det det Men så kommer næste forhindring ja. Det var så øh, Det klubben der der Det er så virkelig lukket ud. Ja, og vi står og tænker sådan, oh fuck, hvad gør vi, gør vi, gør vi, gør vi. Indtil der åbner tog og lige pludselig en dør. Ja. Så tænkte vi, nå, så er der nogen. Men det var noget. der jo nærmest heller ikke. Altså, der var, der var én klasse eller sådan noget, noget som havde ja. fri bar, fik vi at vide. Og ja. det var vist rimelig meget det. Så øh, der sad vi lige ned og hyggede lidt. Ja. Men så besluttede vi jo så for at gøre så. det, der ville redde hele aftenen. Ja. Fordi det der skete, da vi også kom op til klubben, det var vi så en dørmand ja. Og så tænkte vi, dørmand, det må være sådan nogen der smider øh, rottefædre væk rotte ud <laughs> Så der er masser af musepiger inde på ja. et dansegulv Et eller andet sted De er der for at passe på det nummer Ja Og ganske rigtigt, så var der sgu psykologifest Ja, og det var så godt Det var rigtig dejligt Det var El Diero De Mundo eller sådan noget, Fis Hvad var det? Det var i hvert fald en dødsfest det en halloween, det var den mexikanske, hvor de fejrer øh, ja, var det døde Jamen var det det? Ja det var det Fordi, Altså jeg forstod intet det Fattede du ikke? Nej, fuck din idiot Ikke på noget tidspunkt du skulle have dødning af hovedet og ja, altså, jeg alt jeg så det og hele. dødning hovedet, der var ikke nogen piñatas eller noget som helst Nej, nej, den føles lidt Hvor fanden er sombreros? <laughs> ja, hvad fanden Men altså Ja, kæmpe skud altså... Men er det da godt du kunne nyde temaet, selvom du ikke helt fattede det? Ja, ja, altså det, jeg synes det var fedt Høft, det er en flot klæder ud af. <laughs> ja. Der var, sku... der var et du... der var der et så stort, øh, altså der var der et flere meter højt øh, skeletmodul. Var det det? Ja. Nå, no, der er der, der, er der, en... der. hvor vi sad. Ja, det er retigt. Ja. men altså det der skete, det var at vi kom ind, øh, fik et spil bierpong og så kunne vi jo godt se, altså så skulle vi få med ud af den. Klokken var i hvert fald 8.9. Det var så tismal rigtig, rigtig stivt. <laughs> ja, det var det var godt, nok nok godt nok. Jeg stod og spillede med ham, og så sag han der er så en lille pause, jeg. der er fuld. <laughs> altså jeg vil sige, jeg var altså også godt kørende på det tidspunkt, ja det var jeg også. Øh, så vi tænkte, at vi kunne lige så godt erobre dansegulvet, imens der kun var tøser derude. Ja, og det gjorde vi. Og det gjorde vi. Og vi forlod ikke dansegulvet, før klokken blev rigtig mange. Nej, ja. ja, men vi var, vi var lige ude, det var faktisk en, altså det skal siges, det var en velholdt. Velarrangeret fest, ja. mange mennesker. Masser af mennesker, masser af mus. Rigtig mange mus. Sødmus også. og mus, ja. der gerne vil Yes, det var der nemlig. Det var ikke generet. Og så det der udområde, de havde, det var genialt. Ja, det var det. Og altså, det, var, altså, det var fedt, at det var gjort så meget ud af temaet. Det var det. Altså, selvom du ikke jeg falder jeg temaet, ikke væk, så, så det var der så meget. Der var en masse lys og alt muligt over det hele. Ja. Og sådan. Jeg synes bare, der var god stemning. Ja, jeg havde fedt. så tilgældet en masse øh, grønt maling på mine bukser dagen efter. Havde du det? Ja, og guldglemmer. Men den. Okay, men der kommer vi til. Okay, men det er ikke her Men jeg så da også dig, øh, altså dig lige rende rundt med en musemor op. Ja, og, det gør jeg. Fordi det ja. der, der skete. Ja. Ja. ja det var vi stod og dansede helt vildt, og jeg troede faktisk du havde taget hjem. Nej, nej. Ja. Men så lige pludselig så kommer du danser. Og du smiler over hele munden, hele mån hele fem fem, ja. der. Og så kravler du selvfølgelig en ganske rigtig en lille musemor trillende efter dig. Ja ja, det er så der. <laughs> lige hiver dig, hvor det helen der og spør øh, om om hun ikke var dans med. Men, men hvad blev der af hende? Det, hun skulle ikke med? Nej, Nej, altså... Hun lignede godt nok en på 17, eller yngre, synes ja, altså, ja, jeg. Gjorde hun det? Jeg fik set hendes kørekort. Hun okay. var 21. Jeg har fået en snap. Det ja. kan godt være, at jeg lige skulle smide i en... Øh, det kunne godt være. Et dick pic her. Ja, ja. ja, det, her det kunne ud. godt være. Hvis du kan tage det, så jeg måske lige kan ja, lade i en smart få, position så også. Så du kan få det hele med også. <laughs> ja. Det er rigtig Vi ja. skal tage det i et Ja, det skal ja, Det har jeg hørt. Det men øh, der, der var sgu ikke så meget guds i den. Jeg stod og snakke det det. lidt med hende og, og søde, søde, søde, snakke, snakke, snakke, ja, fløtte, fløtte, fløtte. Ja. Men altså, hun skulle skrive med sine veninder, så... Nå, gik så det var lige godt sætter. Så fik jeg at vide, at jeg kunne få lov at skrive, øh, skrive til hende. Nå, det kunne du. Det kunne jeg få lov til. Det var sødt. Og du gad godt have hendes telefonnummer den her gang. Øh, ja, fordi hun altså... havde lavet ikke den der... Var, <laughs> altså, hun sagde det, hun lavede mig at fylde hende hjemme. Ej, okay, det er også rigtigt. Naja. Men der var mange. Jeg fik også Musa uh, Måres telefonnummer. Gjorde du det? Ja, og det, det var sådan Arine, lidt. Og har du uh, kontakt med i tiden? Det har jeg. Og uh, ja, hun er faktisk sød. Ja, hun er det? Ja, meget mus. Ja, hun er det? Hun øh... Uh, Rejligt. Ja, ja, ja, Hun hedder Cecilie. Ej, endnu ikke Så er der endnu en i rækken. Ja. Eller, ej, nej. Den labber Men jeg er helt vild med det Ja, ja. Men det, der så sker, det er lidt en kompleks situation, fordi jeg var lige ved at ringe hende ja. til Månes ja. Fordi at... Øh, jeg vil gerne høre hvad der sker med dig bagefter Men, Men ja. det sker jo også nej, det, vi tager ned i byen øh, Med Frederik og Anders ja. Ej, jo øh, jo jo, Frederik og Anders Og, mm. øh, og så... Og Knut? Knut han var hjem til sin ja. Så de tre unge spillere ja. Og den ene single ja, det Vi det var, single. Lige, lige tog i byen Den ene single? Ja det var kun mig der er single ja, Magnus? Jeg, nej nej, Nå, Frederik Anders Anders. Anders. Anders. Anders, Anders Ja ja ja, ja. Hvad hedder det? Så vi gik ned og fik en øl og så tog var ikke vi ikke Arne Stjernes. Nej nej, jeg ved altså jeg spurgte efter Arne Stjernes på her. Kun ikke. <laughs> han skal jeg... rende for en Slav Fischer nogen kønde. Kan... <laughs> ja, det tror jeg på. Han kan fortælle gode historier. Ja, så en, en værktøjsme, ja. Alligevel ja, ses, nu skal vi bare høre. Hvor er han? Men anyways, så tog vi på bare smil og danse og sådan. Noget, og selvfølgelig, jeg tænker jeg skulle lige skrive til hans musemor der. Ja. Hvad altså om vi ikke lige skudder her en nødløsning. Ja, er vild med deres kort. er så kort. Du, altså, der er ikke meget lunte på den der. Du skriver til en lige et par timer efter. Ja, ja, det, altså, det er da godt. Skulle jeg vente den hele weekend? Nej, jeg, altså, jeg synes det er jeg godt. Jeg er en hel uge nu. Nej, jeg synes det er ja. godt, at, at du bare flider afsted med dig sammen. Altså, det kan man lige så godt. Viser... Man gør det jo ikke, hvis det dagen efter. Nej, nej, det er jo også det. Så kontakten er kontakten ligesom øh, stabiliseret, eller ja. opsat. Men, men, men det viser sig så, og jeg kunne godt mærke det, da vi var til festen, <coughs> at hun troede, der blev nemlig kastet en øl igennem lokalet, imens mm. vi stod og dansede. Vi fik sådan rimelig meget øl på os. Men jeg kan godt nemt tydeligt se at hinder hans veninde de var jeg det. Hvad med der? Nej. Jeg ja, tror, jo, du var derop. Jeg fordi fik... fik... har... min øl, min trødsdank, fucking meget øl er det efter. Ja. Det går vel det derfor. I hvert fald så hinder hans veninde, har fået fucking meget øl i hele mm. hovedet. Ja. Og det var det trøds. Ja, det er trøds. Jeg kan godt fornemme der at de troede det var os der gjorde det. No. Så der jeg skrev til en så hun bare, altså hun svinede bare til på sms, det var sådan, vi havde snakket om alt muligt, og jeg var sådan, hvad, det, altså hvad folk snakkede om til at starte med, og så på et tidspunkt, så gik det op for mig, og hun var bare sådan, øh, jeg, sagde, jeg sagde sådan, ja det havde vi jo ikke gjort, og sådan, ja det kan I fandme snakke om i jeres nordde podcast, og sådan. Nå har du højt, fortalte lige noget podcast, <laughs> Altså helt seriøst. Det der, det er det bedste samtaleemne der findes i hele Lillemusikken, ja, den er sgu, altså kan jeg sgu altså godt lide. Ja, det er det helt vilde med. Ja. Men, øh, men jeg ja, i hvert fald så øh, så føl så begonisvinden, der hun sagde bare sådan, ja ja, god tur hjem til Struer og sådan noget. Ja, og ja. Jeg har fem fået hele helt arm. Ja. Men så dagen efter så far barnet ham så spørger, så han undskyld, hun at øh, Forstod, hun, altså... hun, hun var nok blevet lidt for sur, hun troede på mig, at jeg ikke havde kastet øl på. I. Ja. Det var sundt. Jeg også, altså fedt, at hun har været så sur, at hun bare ignorerede fuldstændig alt, hvad du har skrevet. Yeah. Jaja. Liks, du er svin. <laughs> Nej, og der var fandme bare at blive væk. <laughs> ja, ja, det var dejligt. Så, øh, Men ja. altså, vi var, der var meget fart på. Ja, det var der. Ja. Og der var især fart på Poul også lige der i en periode. Ja, der var... Ja, og og, det og der, var. Kom, der kom endnu mere fart på, eller, hvad, eller hvad, ja. hvad? Hvad skete der? Men der var altså rigtig meget fart på jer derinde. <laughs> det det var, man, der var sgu ikke set... Altså, man kunne, man kunne fandme se... Set, hvor man var, der kunne man se nogen, der stod og uh, huggede, og så altså, der var ikke i tvivl der var gang i nogle ravage derinde i midten. Men det er også de der to, vi har lange i en et og to fra henholdsvis Norge, yeah. og uh, ja, det var gode, gode fedt. husene med. Nu kunne jeg hele tiden finde jer, altså, gang jeg blev væk, så kunne man lige se, men det var heller ikke, det var ikke svært at finde jer, de stod jo bare uh, yeah, yeah. midt inde på danseren. Yeah. Og hvad hedder det, og Anders og Knud, de stod med deres lange arme og ben og uh, fik gjort uh, klar til moskpets, og hun yeah, uh, skal yeah, yeah, ikke det med med det. Der ja, der har også gået god fart på. Ja. Men, men hvem er det så? Ja. Altså, men, så, øhm, så, øhm, så efter du har sagt farvel til museimod nummer et den aften. Ja, så, øhm, så skriver en af mine øh, kammerater fra F-skolen. Ja. Egentlig, jeg ikke ser det så ofte. Det er Arnold, jeg, har jeg fortalt om ham. Nej. Ham der tager fucking meget ecstasy og alt muligt. Ja. Han er så rigtig, han flyttede til Berlin, og så bare helt vild med sådan noget... Øhm, Disco, Funk, Electro sådan noget som, Sygt! Øh, sådan en psychedelic-fyr eller Ja, lidt psychedelic, men mere sådan noget disco, du ved sådan noget, okay. danse hele ja, ja. tiden Nice øh, Sådan noget, altså sådan noget som musik, som James har skudt, ja. jeg kan ja. Jeg har i hvert fald én fælles artist i hele Vildemag okay. øh, Så skrev han, så tænker jeg, at jeg er Så smutter lige ned og ja. han er sådan en type, og han er selvfølgelig nede på godsbanen Ja ja, selvfølgelig Til en eller anden psychedelic fest <laughs> Så jeg kommer derned Ja, du skrev bare lige belyst til mig sådan, godsbanen ja ja, og så det var hyggen af mig Jeg tænkte bare, du var alligevel Men jeg var ikke sammen med jer, <laughs> eller hvad, da vi var smuttet Nej nej nej, det var nemlig det, der var fucking underligt For jeg altså, Vi tænkte jo, vi, vi, var sådan, vi tænkte, om vi skulle til dig med mm. Så tror jeg, at jeg skrev til dig, eller vi snakkede med dig sådan noget. I hvert fald, altså, vi gik ned i byen Jeg ja, har nok bare stået en besked, og så spændte Ja, det var nemlig det ja. Men i hvert fald, så lige pludselig, så skrev, så skrev du sådan, hvor vi var henne Og så skrev jeg, vi var i byen Og så skrev du bare, godsbane Og jeg tænkte også, med, fuck skal du, altså Der skulle så ned til Arnold det skal hyggeligt. Men det var det var fandme fedt. Altså, det var sport. Jeg satte var inde på det gamle der ind i B-huset hedder det. Nå så det var ikke ind på det gamle Double Rainbow der. Mm, ja, var jeg kan ikke helt huske hvad det der gamle Double Rainbow var. Men det var i hvert fald ret fedt. Altså, okay. Jeg stod og dansede med en eh øh, øh, Perker pusher på to meter og en hjemløs med ugly <laughs> soballer. Nej, ikke ugly, men ved, sådan noget der skralle hurtigt så. Ja ja ja. Det ja. ikke ugly. Men, det kunne godt være fake ugly. Jeg så nemmest ja, det. i hvert fald ja, farro. Var, var så fedt. Det var så glitterfest. Der ja. øh... var det glitter, glitterfest. Ja, var... ja, det ja. Det var virkelig. Men det også god. Det er egentlig rimelig fedt der nede. Ja, altså sådan de blå. hvis du ved, der en det hedder, jeg kan ikke og okay, Ginnocken, hedder det nu her. Ja, altså, det er det, det, det gamle. Ja, ja. Det blev kørt til Danmarks bedste øh, diskotek. Gjorde det. Det gamle Double Rainbow. Ja. ja, men det var altså mega fedt, også fordi der var sådan der var to fester der. Ja. Der var altså der var altså to steder, hvor de så bare spillede øh, så var det lidt forskellig musik. Ja, ja. Jeg var så mest inde til det der, øh, lidt sådan noget disco. Noget disco. Jeg fandt dans, dans til det samme beat i lang tid. Ja, lige ja. præcis. Bare stod der. Ja. Det var fedt nok. Ja, det var fedt. Og så øh, mødtes vi med Arnoldens venner, og så står vi der og danser, og han er så lidt træt og sådan. Ja. Øhm, han var ikke op at flyve? Han var ikke ude at flyve? Nej, mere. han havde nemlig været ude at flyve de sidste par dage. Okay. Så jeg dropper ham lige. Ja. Og så tænker jeg sådan, skal hjem? Nej, så nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Natten klokken var to, eller sådan noget. Ja, ja, ja. Og så, øh... Lige så de... står jeg bare der sammen med Anders venne, og står og danser. Ikke hamperkerbush? Nej, no, ikke hamperkerbushen. Okay. Nej, det var fra Sina Park. Nå, okay. Øh... Men i hvert fald... Ja. Vi står der og danser, og jeg sådan lidt... Kan man score her? Ja. Fordi det var sådan noget, du ved, sådan nogle meget sjove mennesker, og... Du ved, der stod sådan... Altså det... ...gir er... og dansede, du ved, sådan op på sådan en lille lille podie de der med DJ'en. Ja, ja, ja. Der stod der sådan, masser af piger der dansede med, du ved, sådan, kæmpestore padder der bare hang frit, <laughs> altså i sådan en eller anden lille top. så altså, og så hård sådan... under armene og ah, ja, det er rigtigt. Ja, ja, altså, det var... var det flotte piger eller det var sådan så også en sød piger der nede. Ja ja, okay. Altså der var der en lækker pige. Ja. Men der er også sådan nogle øh, piger med hår og andet. Det er et interessant sted. Altså det er et sted jeg godt kunne tænke mig at udforske på en eller anden. Måde. Ja, vi skulle tænder ned på til tiden, så det er ja. altså ret sjovt. Ja. Og mig fordi det ligger tæt på dig, så skulle vi bliver altid bare smutt videre. Ja ja, det er, ja, præcis. Det var i hvert fald, i hvert fald sjovt. Ja. Men der var mange sødmus der til at starte med. Der kommer flere og flere pushere til sidst. <laughs> kan... Ja. Men altså, det er også der, så sneen som meget når der er ved at øh, styrt ned. Altså, så skal han jo tankes op igen, og så ud at flyve. Ja, det er det. Altså, det er vel derfor, I de kommer derind. Ja, men han kommer ikke op Nej. Det gjorde han sgu ikke. Men, men øh, i hvert fald, jeg bliver dernede og danser, og så spotter jeg jo sådan en øh, rigtig, sådan en bare smurt guldklimmer ud over <laughs> hele på brystet og sådan noget. Ja. <laughs> så tænker jeg, det er lige noget for mig. <laughs> altså, hvad, hvor, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig det her. Hvor gammel snakker vi, og altså... Hun var 24. 24? Ja. Okay, god alder. Ja, og jeg lade en mega dum en. Ja. ja hun og så sådan, ah fuck, det er et sted, hvor folk er ældre. Ja. Jeg er nødt til lige at, at spejle sin alder lidt op. Ja. Og så siger jeg 24, så siger kun plus med én. Så kan jeg lige så godt <laughs> da <der> være. <laughs> altså, men okay, så kunne du nærmest sige, at okay, jeg bliver sgu i altså, Det kunne man nærmest være i tvivl. Det var altid noget, du ikke sagde 34 eller noget. Ja, ja ja, men altså, <laughs> hvis jeg var sådan... Jeg skulle, ja, det altså, du kan godt se, at det er dårligt bare lægge én til ud. Det. Ja. Ja, ja. det, det tænkte jeg også lige efter, da jeg du ikke? Det, <laughs> okay, det. Ja. det fik hun, sig, hun var 29. 29? Ja, men så, altså jeg troede hun 29, men så oh. altså, jeg sagde hun 24, oh. og så sådan, okay, jeg er i hvert fald ikke 23 så. Nej, <laughs> det er i hvert fald overhovedet ikke. Det er i hvert ikke. ikke. Men øh, øh, i hvert fald, så stod vi der, og så dansede vi, og vi dansede sådan noget rigtigt. Altså, jeg lede mig bare fuldstændig ind Ja, ja, ja. Og så er der sådan noget... Altså, står man... Er det sådan... Nej, nej, det er lidt mere sådan noget. Hun stod bare med hænderne oppe i vejret og sådan snodet. Okay, så slange... Ja, ja, ja. Og jeg stod og lavede ordene på Jeg stod bare og dansede. Og så er det sådan noget med sådan lidt sådan, at bare føre hinanden sådan langsomt rundt og sådan noget. Imens der bare gør... Så danser vi bare sammen i sådan et godt stykke tid. Ja. Også hvor hun sådan... Altså, sådan nogle gange så danser hun bare sådan lidt på det der podie, og så andet var skrevet der, og jeg tænker sådan jeg har to, to timer inde i det her altså jeg kan ikke bare altså, du kan ikke jeg kan ikke kvitte nu, nej. jeg er fucking sulten ja. og så går der sådan så er, det gået, så er vi på tredje time hvor jeg bliver stadig i det der og, ja, ja, okay. jeg begynder godt, begynder altså du vil have fundet i hovedet nu, nu kan jeg ikke, altså jeg kan ikke stå og være så seksuel her så lang tid altså nej. jeg synes det var fucking fedt lige at leve sig ind i det i en ja, times ja, ja. Ja. måske to timer også, men derefter så er det sådan let ja, men jeg altså, jeg, men for, der er, jeg, jeg, jeg for langt ind i det til at stoppe. Ja. Altså. Så, så hvad, hvad er din exit Det er ligesom planer. med Cannabis-aktier. Det, det, ja. det er for sent. Man. Nu er jeg nødt til at den hele vejen. Du er stukket for dybt, til, ja, ja, ja. Det, det kan ikke betale ud. Du kan ligesom bare så, gå ned med skibet så. Som forhåbentlig bliver det også bliver tilfældet, at min uh, Cannabis-aktie sendte med at pay off. Ja, og så hvad, så hvad, er... Sådan, hvad er det? Så jeg bliver ved spørge hende, hvad Skal vi ikke tage ind og få noget at spise? Åh oh, nej, jeg vil gerne lige danse videre <laughs> og noget. Og ikke jeg kan forestille en glimrende mor der, ja, der har stået. Så endelig sådan klokken 6, ja. så får hende, ja, så hende skøre banan med derude derfra. Er du på godsbanen til klokken 6 om ja, morgenen? Ja, ja, ja. Kæft, men det var også derfor, man. der begyndte at være sådan nogle underlige typer der til sidst. Ja, I starten der var det underlige, der var det mere sådan nogle, du altså, ved, bare på stoffer. Men til sidst var det dem, der solgte stoffer. Ja, ja, ja. Det var altså virkelig, men det var sku... <laughs> og så er mor der. Ja, så kommer vi ud, Fuck. og hun er sgu, der er sgu altså hun er sgu frisk nok. Er, altså... Det har sgu virket, det der med, at jeg kan jo, jeg kan jo danse sensuelt som bare helvede, ja, det kan, wow, når, der, når der skal investeres. <laughs> ja. så, men hvad så? Altså, så fik hun visit på godsbanen? Eller... Ja, men så sad vi udenfor og snakkede lidt, og så sagde hun sådan, altså, jeg, jeg sagde også til en, jeg er måske lidt en basic bitch, når det kommer til... Ja. Altså, jeg er, jeg er lidt Michael Kors i den verden, der... <laughs> ja, altså i forhold til de andre typer, ja. der er dernede. Og så spurgte hun så. sådan, hvor plejer du at gå i byen, så jeg, at er en hund for bare at smile. Ja, du det? Ja, så jeg bare, at oh, jeg tror, det er, jeg er to år siden, jeg sidst har været i byen, ja, ja. sådan i byen. Nå, er det rigtigt? Ja. Så, hun står kun og putter glimber på platterne. Ja, ja, ja, og, så, og så, så siger hun også sådan, jeg har lige taget noget ecstasy og sådan noget. Er det det er fandme, fandme en oplevelse Ja, det var altså, det, det var en kæmpe oplevelse Hvad, hvad tænker du, da du sidder der med hende der? Tænker sådan, det det, jeg meget altså, tænker du, at øh, lige om lidt, så, så, øh, så får hun sådan en påde ud af munden? Nej, nej, så, nej, nej, nej, fordi hun var, ja, hun var okay. helt normalt, altså hun okay. var slet ikke sådan noget fuck okay, Hun havde bare sådan nogle... Altså hun havde lidt noget, sådan lidt en lille glød i øjnene så Kan du jo lige sætte ned på? Okay, så vi jo ind i en by Det kan vi sgu da ikke Nå? Nå, fuck dig, det er ja. en idiot, men ikke i et by Nå, Nå. Men, Hvad så? Ja, men i hvert fald, så, øh, så siger hun sgu, du er sådan lidt en sjov type bare, så, yeah. så får vi sgu tage en taxa afsted. Så der færdig. Pålæg, ja. jeg giver en taxa. Så her giver jeg sgu en taxa. Hold i kæft, Så det lige... Åh, oh, taxamand, ja. kan jeg lige få cyklen ind i bagagerummet? Ej, så bare <laughs> gør du det, gør det. Fik du med i bagagerummet? Ja. Så er det bare afsted. Fuck, du er også... <laughs> det er færdig med at bydrejne dig og komme jeg lige købt mig en børke, og hun skal ikke have noget, så sidder vi ude på hendes terrasse. Og, og I tog hjem til hende? Eller? Ja, hun bor der omkring hvor Steven plejede at bo. Ja. Der oppe ved Computer World, der... Ja, ja, ja, ja. Ja, vi så til hende. Jeg kan ja. høre egentlig, at de tager nogen med hjem, fordi jeg da, gutten, de altid bruger mit værelse. Ja, det er selvfølgelig rent. Så jeg har været hjemme alle pigerne, indtil videre. Ja, det er også fint, ja. Ja, det er fint. Men så, i hvert fald, så sidder vi derude og når en sykaret, og så kommer vi ind. Så får bare en helt stor tur. Og det er så hyggeligt. Ja. Og så dagen efter, så får hun også lige en tur. Og altså, når man har ligget og rodet rundt øh, med en ekstasimor hele natten Ja Så har man bare det der guldfeber øh, over det hele Nå, ja. Der havde det bare under forhuden og alle de altså lille lort det glimmer? Lår. Ja, guldglimmer der. Er det rigtigt? Ja, jeg havde stadig noget på i dag Fuck desværre Hvorfor hun havde så fucking meget på? Altså, hvad, hvad, har du knippet hendes patterne? Nej, nej, hun det bare over det hele Hvorfor? Nå, hun, okay Hun også puttet det lidt andre steder lige Andre steder også? <laughs> ja, det har lige glemt lidt til Poulsen ja, og Farne Ja, jeg tænkte også sådan Altså morgen efter, tænkte jeg bare nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Altså hvis jeg var bange for, at jeg havde i dag i forvejen. Ja, <laughs> så er den fandme sådan, der er helt stensikkert. Ja, den er virkelig ikke god. Hold i kæft, hvor gæder den. Ja. Men fuck, det er fandme en, øh, det er sgu en, en ja. til bogen. Det, det var en, en på op, opleveren. Ja, det er en den, til med. bogen, det der. Men så, ja nu har jeg lavet en påmeldelse om, nu skal skrive til lægen Ja, det, det, tror det tror jeg, jeg så er en, en god længere. Længere. Nu er den blevet lidt for kloak i den båd her. Ja. Der er kommet slam i, eller slam i systemet lavo i soklen, ja, skrås soklen. Alt <laughs> <laughs> købbet. Nå, men det lyder faktisk ret hyggeligt. Så du var du helt du var helt udmattet hele lørdagen og ja, jeg der. tror først vi sov sådan omkring 7 eller sådan noget, gik i seng omkring 7. Så skulle, skulle hvad uh... du lister sted dagen efter eller? Nej, vi okay. vi var ja, jeg forbrændet den dagen efter, så er der er ikke for meget okay. lyst. Nej, men er lysten der ind? Jeg den ja, det det gjorde du også. <laughs> Nej, det du altid garanter for. Så spurte hun sådan, "Nå, men Tror ikke, at vi øh, synes, at vi skal ses igen? Sagde hun det? Ja. ja. Og så, eller, nej, hun sagde, ses vi igen, og så ja. sagde jeg sådan, fordi du kan jo heller ikke sige sådan, nej, altså jeg ved jo ja, slet ikke noget for mig. Ja. Nej, nej, nej. Men det var en oplevelse, så hvilken ja. vej det her? Øh, da. nu, ud nu. Øh, så sagde jeg sagde bare sådan, ja, men jeg tror, at jeg skal til at være mere nede på noget godsben, så ja. det kan jeg godt være. Ja, ja, ja. Fordi, du ved, ja. ja. Nå, men så fordi jeg hedder fucking Paul, ja. så jeg skudt af den eneste hårdvusebøk, du skriver oh. PU på et søgefælde. Ja, så, så står der, så står der Paul Pig. Ja, Paul Pigger, pæk. mand. <laughs> ja. Så nu er jeg skud ved at så skrev hun også Er du lige. det? Så skrev hun også igen? Ja. Okay. Ja. det lyder som en kompliceret, det kan være, det er dilemma. Et, øh, ja, dilemma, der på ja, ja. at komme. Ja, ja, så Man kan jo altid dræbe sådan en samtale. Ja, ja. Det er bare, altså det, bare. Det, øh, det er jeg 100 minutter med at stå i. Ja, gør det? <laughs> det, det. det er ligesom sådan en tis, bare lader være med at svare. Ja, der bare lader være med at skrive. Ja. Ja, det er sgu her, det, øh, det er også en nem vej. Men ja, skal vi øh, dermed afrunde øh, weekenden? Altså jeg ved ikke, der skete ikke så meget andet her, udover at var til Kim Larsen koncert. Nej. Jeg var lige ude for nogle lørdag, men øh... øh jeg laved heller ikke det store. Jeg var, øh, jeg var til fødselsdag. Ja? Med hvem? Øh, det var jo... I, øh, på fars familie, der har både mit far, mit farfar, mig og Mads, ja. og jeg tror jeg næsten også Jens. Vi har følelsesdagen i samme tid, oh. så vi holder bare altid én. Ja, det er sgu meget praktisk, ja, men vi har ikke nogen gave med. Nej nej. Nej, nej, nej. Det er bare sådan for hygge. Ja, det er jo bare fordi jeg er dårligt forberedt. Okay. Men så er det inde med at jeg blev, oh, fuck dig tror lige kører rev over. <laughs> ja, det tror jeg også du gjorde. Altså ja, en død rev. Ja, der Men, Jamen, øh, men øh, det, altså, så, man, så siger man, så siger vi skal ud og spise, og så nævner vi Ja, yeah. yeah, okay. Ja, ja. Sådan kan gå. Godt forberedt, Paul. Ja. Men, du kender ja, mig, du har gået i med mig, og tid. Ja, men det er også rigtigt, da. det er. Det har jeg erfaret. Men ja, skal vi, <laughs> skal vi ikke lige sætte et stykke musik på? Jo. Nu her, sådan vi lige kan få lagt et program for dagens podcast. Ja, det synes jeg. Øhm, jamen, øh, jeg Paul, du må vælge mellem to numre. <laughs> ja, jeg skal høre. Jeg har øh, den der Wycliffe øh, Sean, eller hvad fanden er det? Åh, ja. ja. Oh, øh, Ej, yeah. yeah. den er altså så god. Og det kunne jo godt være dig, der står nede på godsbanen, og øh der lige har fået taget en DNA-test, og ja. du er i hvert fald 100% niger Min nigerianer. Min pik er 100% nigerianer, <laughs> ja, og den, der <laughs> det har jeg faktisk is. en lille reference til, når øh, nummeret er i slut. Når nummeret er i slut? Ja. ja, men lad os skrive den bag. Der ja. kommer i hvert fald Wyclef Sean med... Baba, tror ja. jeg Ja, den er fuck god. And I just took my DNA test, dun-da-da, 100% Nigerian, bop When you gonna learn, ah, uh, can't frame my earn, uh, came with the noose, I freed myself like that turn sucker free, purged myself from the parasites, Marcus Garvey likes, on my Instagram, Garveyites, Rebel Tone, born in the middle of the cyclone, Revelation Talker, that's the beast with the ten Lords And I just took my DNA test, dun-da-da, 100% Nigerian, bop-bop. When you gonna learn how uh, can't frame my earner uh, came with the noose, i free myself like that turn us do we rumble in the jungle when we fight your dog forces we olympians like ali when we lighting up the torches. see the projects turn on it when i heard the fiend scream too much candy man candy man candy man he old dude you will get tempted to if the devil came up to you tell you pick a move pick a fool here to by the malaco with police ready take off the rocket ready the launch up the farmers ready to pick up gorillas ready instant and I just took my DNA test du da da 100% Nigerian ba, ba. when you gonna learn, ah, uh? can't frame my urer uh? came with the noose I free myself like that turnip what's the funest time in America, America this Jersey boy lived on youtica all my souls was down in Florida Florida. General, like you send When Nancy Reagan told her Jose know the drill yeah. A hobby Ronald Reagan was the globe Patience is the virtue but not for consignment up You would think this beat down the way it died Only thing that remains is is remain You don't need nigga clean in this dark game He got shot he ain't call the cops Mystery like a fridge catcher Way back on the block ah ra ra ra John started sweeping taking shot I just took my DNA test du da da 100 Nigeriaan when you're gonna learn her uh? can't frame my urer uh? came with the noose I free myself like that turn just took my DNA test du 100 Nigerian papa. when you gonna learn her uh? can't frame my earner, uh? came with the noose I free myself like that turnip Den var god Altså det er fandme en ja. øh, Hvis I ikke synes om nu, så altså, hør den igen Ja, jeg den et par kommer til at den, den der Lad den vokse lidt Den er, er så dejlig sort <laughs> Altså det er fandme øh. Og bare coveret også, hvor han står med den der tia under pøsten Ja, ja, ja Og, øh. og der kæft er det godt mand Nå, men jeg har lavet en reference Ja, hvad er det? Og det var øh, en reference til 100% nigerensk pik Ja Og den øh, reference den er myntet på øh, Camilla er det Poul Bækdik, der har været det er posthusmor, ja. som har været i gang igen. Hun har simpelthen været i gang. Altså, som øh, Esben og Peter vil sige, så har der været glamour i indbakken. Altså... Jeg, jeg tror, hun på en eller anden måde har fået et nys om, at vi laver øh, podcast, fordi du går og siger det til alle piger, du møder. Ja. Det, øh, hun har i hvert fald valgt igen at skrive... Øh, du har sørt en stor pik. Er det rigtigt? Har du det? Altså hun, hun vil bare være garant for vores underholdning i den her podcast. Ja, det ville man virkelig. Ja, og jeg satser på, hun bliver ved. Jamen det håber jeg fandme også. Hvad, øh, var... altså, nu, nu sidder jeg med, jeg jeg med, din, med din telefon. Ja. Og hvad, vi skal tilbage. Vi starter med, hvad er din snap? Ja. Hvad er din snap egentlig? <laughs> <laughs> og så skriver du, kanin Paul, ikke tag dig af navn. <laughs> ja, det er altså heller ikke det bedste. Det er jeg ikke tænkt over, da den. Nej, at du skulle dele den ud til musemøder. Nej, jeg havde ikke tænkt over, at det er jo let, det lidt lederligt. Ja, det er, det er det faktisk lidt. Så hun skriver, at du en lille kanin. Øh, har du egentlig fået at vide mange gange, at du har en stor pik? Altså klokken der er kvart over ni lørdag, det her. Ja, hold kæft, hvor fucking underligt. du skriver også sådan, øh, at ikke gå ned og handle uden nogen, de siger det. Og at øh, sådan, du er ikke generer det i aftenen. Så, Jamen jeg er også nødt til at nød holde den sjov, hvilket vi virkelig ja, ja, ja. bliver ved med det altså, her Nej nej Altså det er også fordi, sådan, altså, den er vel griner nok stadigvæk Altså med hende... Oh, altså, ja, oh, den, den griner nok, fordi du skriver så meget lort alt hvad vi har skrevet Det er bare... Så, hele samtalen... Det var bare bullshit Og den er alligevel ved at være okay lang Altså... Hun spørger om du er genært, så det er du ikke Altså den dør sådan og lidt så skriver du også alt som du plejer osv Ja Men det er... Det er lægger ud med den der igen, altså Altså, hun er fandme... Øh, ja, hun er måske ja. okay. i hendes lille hoved. Altså, jeg ved det heller ikke. Men altså, nu er du kommet på snap, Nu kan ja. din poverne på snap Men hun, med... så, så snapper hun ikke til mig. Hun ikke det? Nej, det gør hun ikke. What? Og det er også det, hun er så underlig. Og fordi hun skriver også det der første gang. Men så er det jo sådan for sjov. Ja. Men så skriver hun det alligevel så, nu, for det fort... ikke var for sjov. Altså, det er, altså, det er, altså, det er fucking underligt. Jeg slet ikke, hvad er der er gang i. Så det kan det være, vi skal lille... kalde op til hende, og det kan være, hun dilemma omkring det. Ja, jeg tror, jeg har altså, dilemma. Og altså, det, det fordi, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre den i Altså, der er så stor en pik, men <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det stille og til ham, <laughs> uden at det lyder for sjov. <laughs> Nå, så... Men, øh, men så er den i... Ja, du er 100%, nok... 100 ikke en og der. Der kommer, øh, der kommer mere fra Camilla. Brødshus Camilla. Det om... kan du næsten øh, garantere, eller? Ja, jeg vil give den. 3 uaster eller andet fylde i igen. <laughs> ja, det skulle gå være. Eller så skal vi ud til Hilden. Gæft drar stort røvhul. Ja. <laughs> ja. Men, øh, men fra, øh, fra et stort røvhul, så kan der vi skal videre og starte med Hurricane og Tottenham's øh, ja. meget fine øh, kamp i den her weekend. Ja, de vinder 1-0 over Cardiff, det er der er ikke så meget der. Resten altså, det de er, er meget FBB øh, der jeg var entusiastisk omkring et rødt kort til en ja. cardio-spiller. Men det var også et sindssygt rødt kort. Det at jeg har været videre. Du giver en omgang. Ja, jeg giver en omgang. Men det var også et sindssygt rødt kort. Ja, det var altså, også. Altså jeg, jeg synes, det var, det var helt, helt Og fordi at, hvis du vil stoppe en, Altså så stop ham bare. Du prøver sikke at stop ham søndag. Nej nej, og han kunne rive ham i trøjen ja, ja, Han fælder ham bare direkte ud ja, ikke... uden nogen motivation det, overhovedet. Det er altså for... voldsomt. Jeg, ja. jeg tror ikke, han egentlig, jeg tror ikke, hans intention var at gøre det sån voldsomt. Jeg tror nej. bare det var han ja, menes var det aløbet altså de ind i Amslen. Det ja. sidedans var. Men mm. altså, al straf her i dag til eh øh... ja. Ja, for saten at at altså... det er marres, der skal tage den. Liverpool og og, og City, de spiller en kamp på der. Så sker virkelig ingen skid. Nej. Og så til jeg ikke at det. Det vigtige allersidst allersid, at der er straf igen også. Jo, så er der straffe. Ja. Og jeg tænker fed kamp for mit hold, fordi at, hvad det? Der er 0-0. Jeg har en del forsvarsspillere fra det ja. to hold. Og der er ikke nogen hverken Aguero eller Paredes eller eh øh, Salah har scoret, tror ja, jeg. Ja. Og eh øh, og så skal Paredes selvfølgelig sparke straffe, som ja. ja. der er Men altså jeg fatter ikke at de sætter at, at han siger at han vil have det. Så han spillede dårligt hele kampen, og ja, så har han misset tre ud i sidste 5 starspejl. Ja, nej, kunne jeg kan kun idiot. Fucking idiot. No, og men, han, han øh... laver jo, altså han skyder den til munden. Ja. Han er men... i hvert fald, øh, jeg tror han er blevet sendt til en flygtningelejr i aktiviteten, <laughs> ja, hvor han kommer fra en eller Det vil fandme næsten håbe. Ikke mere til ham. Ikke men, mere Premier øh... League til ham. Men et hold, der bare præsterer gang på gang på gang. Ni sejre i streg. Det er fandme godt også. Vel at Og det er kæft, også er mod man. Europa League hold. Ja, ja, ja. Skal vi lige have den med? Prøv at høre. Det er en fornøjelse at se. De ligger, det de ligger spændende oppe i toppen, det vil jeg sige. Altså jeg vil, første gang i dag, så hører jeg kommentatorerne snakke om, at de faktisk er en reel modstander mod, oh, uh, mod ja. topholdene. Skal også passe på med at... Og jeg vil, jeg vil gerne selv erkende, at det, det er de jo ikke. Altså, Ah, på, den, på den lange bane. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men som de spiller nu her. Hold kæft et mål. 3-0-mål. Det er mål. Sgu, -mål. vigtigt at da dem uh, er, at Lacazette er i gang. Og Lacardrengen, den kommer i gang. Scorer uh, 600.000 point til Lucas. Som uh, lige udlægger <laughs> nummer 1 <et> i holdet Tillykke, Lucas. <coughs> tak, det skal du have. Tror jeg stadigvæk. Jeg ved ikke, om Steven er her kommet. Ej, det kan han ikke gøre. At... Tillykke med det, Lucas. Faktisk så, så vil jeg sige, at uh, lytterne på den her podcast, de er jo... De er jo begyndt at ryge opad. Bertram er begyndt at ryge ned. Ja, ja. Jeg tror både uh, Tobias og Steven er foran Bertram, som der er nu her. Ja, jeg ved, at to, to, jeg snakkede med Tobias i dag, der sagde han, han var træt af, at, øh... at øh, Joss var kommet foran ham. Nå er det Joss, der... Hvis ja, der Nå, men, en, er en, han ikke ville tape til, så er der Joss. Men det, øh, altså, det er nogle god hold faktisk, ja. og det, jeg synes, det er blevet lidt mere spændende efter, at der er blevet åbnet op ja. i Premier League. Der, altså celle Premier også spændende. Jeg tror at de Ja, men 5-6 hold, der er kun to point imellem og Ja, hvad har de? de? har 18 eller sådan noget. De ligger i hvert fald helt ja, lige. Og dem i top, de har 20. Nej, nej, de har Jeg tror øh... Nå 21 nu. Efter det at er uafgjort. Nej, har så. De jeg tror de har 18. 20 18. 20? ja. 20 og ja, ja, det er rigtigt. Du har ret igen, Paul. 18 til Arsenal og Tottenham og 20 point til City, Chelsea, Liverpool. Ja. Og vi kan bare sige United, de er jo helt ude af den her. Selvom de leverede et oh, ret, flot, ret flot comeback ja. faktisk. Fuck United. Det giver virkelig ikke bro tid på. I fem er dårlige. Ja. Men øh, men ja, ellers så øh, <coughs> så har der været et uh, slåskamp i weekenden, en slåskamp. Godt McGregor og en eller anden jeg ikke faktisk ikke ved hvad hedder, Khalid eller Khabib. sådan noget. Kapil Kapil Øh, han lyder som en, der godt kunne lave et øh, ordentligt nejertrøj. vi lige tage en lille sportsdiskussion der? Hvad, hvad mener du om den situation? Altså, som alle mm. lille yeah. public service, alle ved det. Øh, der er slås i kamp. Øh, McGregor taber. Fire, fire runder, så er McGregor i øh, ordentligt fældsgreb. Ja, ja. Det er fandme altså, hurtigt. Ja, men det, runder, det er rimelig hurtigt, jeg. jeg ved faktisk ikke, hvad plejer, men det plejer at gå rimelig hurtigt, det okay. der. Okay. Altså, øh, de smadrer jo hinanden fuldstændig. I hvert fald, McGregor taber, og så derefter, så hopper hen over hegnet. Ja, for altså bank Ka eller... ja. en eh en fra McGrigors entourage. Ja. Ja. Øh, og mens det sker, så er der en mens fra Kapips, ja. ja. sikker uh, lejer entourage, der hopper ind ja. for at banke. Der var tre der går ind. Men det er kun øh... en af dem, der går kun én ind, der går for flest. Nej, nej, det er det så det. Altså, hvad man kan se på videoen, vi skal nok lige lægge den op. Men så, der har ham i den røde, der er derinde. Altså, han, han smadrer ham fuldstændig, men der er to andre der er derinde og slår ham også. Og alle tre de er kommet i fængsel. Seriøst? Ja. Det er sygt nok. Ellers i blev der og ja, så, ja, så madrer der ja, 18-årig. Ja, ja, ja, ja. Men, øh, men det skete sgu. Og Man der var slå. allerede slåsse -kampe ja. efter øh, kampen ude, i, øh, ude på togstationerne og sådan noget. Hvad er det? Jeg, jeg, jeg, kan, også, jeg kan lige lægge det op også. Altså, fedt af det at komme ud i virkeligheden. Altså de går fandme tæt. Der er en, hvor der, han bare bliver nokket fuldstændig ud dyst altså, er alle video der så. Ja, det kan jeg også godt lægge op. Og til sidst i klippet kan man også se, der står sådan en post sk ned, vi glemmer det altså. Ja, ja, ja. Der, der står sådan en gruppe på seks personer, som bare står og sådan pakker sig sammen i venstre bare. Altså jeg ved ikke, der står 100 personer rundt om. Dem. Og de der seks, de står bare, ja, kom her ja, sådan der så. Kæft, ja. de er helt over. Så får de fem med for pingvin, og det jeg får et lidt eftergang. Ja, lige præcis. Det skulle øh, det skulle i orden. Det skal man også til med øh drengen, hvis vi glemmer at lægge noget op som vi siger i podcasten så så, så, så sig det hvis vi husker det ikke. Ja, jeg tror at... altså plejer, at vi plejer at godt til... så ja, det du... sker. Men ehm øh... men ja det skete. Vossaki ja. hun vand China men, Open. Men men men men oh. hvad så øh... den var... har du no. det med? Det? Altså er du, er du på, altså, er ja, du på jeg... den der strip ham fra Thailand ja, 100%. Eller? er det det? Ja, 100% at sige fuck det. Nej. McGregor han er en fucking idiot her. Det er jeg fuldstændig enig i McGregor han står der til den der vejning Der sparker han ham der i maven Det er jeg helt enig i Og han og har været også snakke lort og han har overfaldet en masse udenfor Ja har du set altså, klippet så skal også, han... jo også Har du set klippet hvor han også smadrer hans bus Ja ja nemlig Altså, ja, det er altså McGregor ja. er jo han, det skal en liste stor Han, han ja. har jo faktisk været i fængsel for noget af det han har gjort mod ja. øhm, men, men det er ikke i sporten er der ikke blevet taget noget fra ham men, det, men jeg har det også sådan lidt på det der at vi er enige om deres image, det er jo det, der sælger også. Altså hele ja, ja. den der beef op til kampen ja, og sådan noget. Ja, ja, ja, ja. Men, men jeg synes, lige så snart de står derinde, så skal de være sportens ro. Og ja. den der, den der, netop den der sport, den gør så sindssyg meget for at komme væk fra det ry, der siger, at, at det bare er folk, der smadrer hinanden, som er hjernedøde. Men det er, altså, det, det, er det jo så. Det er McGregor jo. McG McGregor han er jo et mega eksempel er, på, at han... Den, men så længe stjerne. han står inde i ringen og han kan sige tak for kampen bagefter, ja, ja. Så, er han, så er han jo ikke mere end hvad, altså, jeg men det er sikkert også mange andre sportsmændere. Jeg er enig i, han, han trængte til at få nogle bank, ja. men jeg er en ikke lov. enig i, at jeg synes helt sikkert, at den burde blive taget fra ham. Ja. Altså, ham kan pippe der. Jeg synes, det synes jeg skulle men så er vi jo enige over uenige. Ja. Det er jeg faktisk ikke enig men, med, altså, men jeg synes du skal tage skal... at være enig med mig. <laughs> Men, men kan du, du kan godt se altså det der de, de, de de at, du, sporten, at de det er kan... noget med at være i sporten og noget, men jeg vil bare sige færre nok hvis du havde slåsset mod Jesus eller altså bare et land der bare, var et ikke helt ikke helt så stort et røjhul. Men, men så Gregor han har været en en fucking nar. Ja, altså en mega idé. Men, men fordi han er en nar, så, så må han gerne opføre sig sådan der. Jeg vil bare altså, sige ikke, altså jeg vil sige det, det det vil sige, at nogle gange så afhænger det også af situationen. Og det vil jeg sige, den her gang, der var situationen Sådan den officielle dom skal være, at øh, Ja, Conor McGregor han er også en idiot, så uh, det er fair nok Ja, jeg synes, at McGregor er så stor en idiot, at, at, at men, det er men det fair nok det. det er jo ikke et det vil jeg sige. argument Det er ligesom i fodbold, så siger man Det var for tidligt til at give straffe Det er jo også, det, det er jo også sådan Men ja. der var straffe ja, ja. Men det var for tidligt, så derfor blev gjort Altså sådan er det jo med mange ting Nej, det, det er jo lidt at være det samme som at sige Ja, men det var Aguero der fældede, så er der ikke stramt, fordi han er en nej, idiot, Aguero. Jo jo, det vil være det samme. Ja, jeg er ikke helt enig, men jeg vil sige, at den er en sandsynsynsyn, okay. det er jeg mener. Ja, det er ordentligt. Hvis du siger, at der havde været to, men siger du også, at de er lige gode om det, hvis der er nogen, der har været oppe og Men det var de jo ikke her. Det, altså... det er det, de så har været, for det kan godt være, at McGregor ikke lige var der, men det skulle også, fordi han ikke i stand til at gøre noget. Altså, han han, altså, han er her. altid i stand til at Nej, gøre noget. Nej, har fandme set et billede, hvor han ligger og og tabt ned. Ja, hvad jeg tror, uanset hvad i hvert fald, så der kommer til at ske et eller andet. Der skal nok være et eller andet. Jeg ja, vil så tager jeg et fra Khabib, så nuble Nub, også lige en fra McGregor. Ja, har han overhovedet noget nu her? McGregor? Ja. Ja, det her, det her. Det må han have. Ja, altså, det har han sikkert. Men altså, jeg snakkede også lige med Magnus i dag. Han, han, han ville jo få bank af alle, der vejer mere end 70 kilo. Ja, ja, men det er jo altså ikke... Altså han... Ah, jeg tror ikke han... Magnus, han havde taget ham, hvis han... Der... Hvis han skulle øh, slås mod Anthony Joshua... Jamen det er jo heller ikke noget nyt. Det kunne fandme være han. fik jo opbank af, af Mayweather. Jeg vil, jeg vil gerne se Anthony Joshua i sådan en uh, UFC-kamp, der... Tror, ikke, uh, altså... men det er jo, men sådan kan vi snakke halvt. Men sådan jo er det jo på i... sådan... altså, og sådan er det jo på kampen. Ja, det jo ja ja, det er lidt unfærd. det er mere bare så han har ikke noget at hat i, altså. Det er godt værd han er god inden for det der, men altså større er han jo heller ikke. <coughs> Næ. Hvorfor fanden egentlig at den der Klassen er den største i med? Jeg ved det ikke. Det er den der man har hop mest rundt og hvad det der, der mest spændende spil op. Og, han det. er jo den største ind på hjemme Det skal godt være han ikke med smæder i en anden, sikkert, men derfor er han jo stadig den største. Ja. Eller det var han i hvert fald. Han har stadig den største profil. Helt seriøst. Altså, men, men det, ja. det er jo kun øh, som tak for alt det lort, han laver. Ja. Men, øh, men lad skal gå videre i sportens verden, synes jeg. Jeg, jeg stod op kl. Øh, halv syv i morges for at se øh, Formel 1. Gjorde det? Ja. Jeg havde sat væg ud. Du havde ikke noget sjovt at lave lørdag, eller? I lørdag? Hvad skal det gå? Ja. Næh, jeg var sådan, jeg, jeg var relativt tidlig sent til ting, så, så, jeg, så kunne jeg sgu lige så godt stå og, øh, se noget øh, Formel 1. Var det fedt, så? Ja, Magnussen udgik efter runde to, og Hamilton kørte bare fra alle, så det var pludselig, som forventede. Altså, det var faktisk i... Hvor fanden var det egentlig henne, ja. Det var i Asien et sted, tror jeg. Okay. Hvad hedder det... Var det også i Kina egentlig? Nej, det ved jeg sgu ikke. Japan, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men, Asien? Øh, skud ud til Asien. Ja, skud jeg vil bare gerne sige, skud ud til Asien. <laughs> skud ud. Men, øh, men øh, ikke noget specielt løb. Hvad hedder det? Fættel kommer på en, øh, en 6. plads. Og hvilket jo er, så helt, er, det, den er helt til grin, så Hamilton han er jo... Nej, er ikke vandet øh, nu. Jo, det øh, Jeg ville tage pris på, altså jeg ville vil synes, det var lidt federe, hvis de alle sammen havde lige gode biler. Altså ja, du ved jeg godt at det også er altså alt sådan noget har, der med. Så det ændrer sig jo meget igen. Og så altså, Ferrari kunne godt køre op med Mercedes. Altså i løbet af, i løbet af året her. Det er også altså, bare altså det er, sådan, det, altså det er lidt. Men ja. det, det er det samme i i fodbold. Det er også det er ja. et hold der har flere midler og køber bedre spillere. Ja. Så på den måde så er det. Altså... Jeg synes godt en slags strategi er et, sted, et meget fedt øh, aspekt til det. Og, og for mig værd at sige, altså, jeg får Formel i bund og grund så er det sgu ret kedeligt at se, se på. Altså så sådan at sidde ja, ja. og sidder se det køre rundt. Ja, ja. Men, men jeg synes det giver et fedt aspekt, at der er så meget, altså men jeg snakker teknik og øh, teknik og sådan noget bag det. Ja. Øhm, man kan bare se, altså, det er virkelig det er detaljer der gør det. Ja. At, øh, hvad han Verstappen i dag, han manglede far, fordi at der lige var råd en lille bitte smule af hans øh, bund af. Sådan, ja. altså, det skulle det kan jeg så godt lige men, øh, men ja, ellers ikke noget vildt. Vores Njaki vinder China Open. Hun er fandme kommet godt tilbage. Hun har ikke tabt det eneste men det set. Men der var det heller ikke en hel... Så det, der var jo ikke profiler med til det der China Open. Arrrrrrrrrrrrrrrr. Altså jeg tror så ikke... Der i hvert at... fald ikke en eneste af de der to Williams der. Så nej, nej. Det, men det, det er så... Serena hun spiller jo ikke rigtigt lige... Og jeg ved ikke hvem der... Hun jo lige finalen. Men ja, men hun har spillet den ene, og jeg tror ikke hun har spillet så, så meget. det må af. da være hendes comeback. Det kan godt være, det det. Og jeg ved ikke med hende der er Venus der, men jeg, og jeg tror heller ikke Simon Halep der, som ligger nummer 1 nu, at hun var med. Men altså der var stadigvæk med fra top, uh, top 20 i, ja. det, men hun kørte over, hun tabte ikke det eneste sæt hele turneringen. Er. Det er altså vildt nok. Sommer var den, men hun kan tage det med til, ja, til de en, en af Masters'en eller eller ja. hvad de hedder. Ja, helt sikkert. Og øh, Dansker han vandt også i golf, tillykke til Ramme, øh, jeg kan ikke huske hvad han hedder. Men det er det, vi er også gode til. Ja. Så og, jeg, jeg har lidt nok lokalsport. Har du lokalsport? Torpedo har været ude igen. Du er ude og banke ba baser i dag, eller hvad? Jeg er ude og prøve med nye støvler. Nå ja, var de gode? Ej, der var mange væble. Jeg tror, jeg, jeg har syv væbler. Syv? Ja. Det er, er rimelig stabilt. Ja. Så, på samme fod eller på fordelt? Nej, det er ikke godt fordelt. Okay, der er altid noget. En på pengen. Ja, og en på pikken. Lige, og så lige det glimrende, at ja. du springer. Kunne du mærke den? <laughs> Men Nej. øhm... Øh, det var, så endnu en kamp, endnu et nederlæg. Ja. Sådan er det jo. Det, så, kom, altså, så kom det ud på. Ja. Men jeg havde Tobi og Josef med derude, så det var hyggeligt. Nå, det var godt. Hvad med B.B., er han helt ude af den trup der? Eller? Ja, B.B. Han, øh, han døjer med noget... ...skidt imens fortællelse. Han har fået det der, man kalder hende kæreste. Ja, jeg ved ikke. Skinnerbindsbestællelse, eller dårligt sådan ja, ja, Det er en af de to dage. Det er ikke så små lækkert. Nå, men... Øh, nej, vi har kørt den Nej, jeg kører lidt hurtigere i dag. Altså, du kører meget hurtig. Ja. Men jeg er også på den. Ja. Nå. Nå men jeg har sgu ikke meget benzin. Nej, det lader jeg faktisk også godt mærke til. Men øh, vi taber. Og øh, ja. jeg kan så fortælle, at... Eller øh, jeg blev bedt om at fortælle, at Josef, at han blev kampenspillere. Gjorde han det? Ja. Altså, stod han på mål? Nej, det gjorde han ikke. Nå, skud til Josef. Ja, skud ud til Josef. Øh... Det er jo også altid noget at blive kampens spiller når man taber 7-0. Så ja. ved man jo, at man har spillet Så ved man, at man har, været... man, at man ja, har gjort det 4 Nå, I tabte 4-2? Ja. Nå, nå, nå. Det var mod GF. Det er en helt anden historie. Ja. Hvad hedder det? Men, øh... Ja, tillykke til ham. Ja. Han, var, han var så stolt, og så siger han. Tænk, at jeg bliver kampens spiller på min debut bagi. Haha, <laughs> er det rigtigt? Ja, det lyder fandme det som flot. Sascha på 19, lige <laughs> der lige har været på et andet pornosæt Det er fandme i orden og jeg synes det er flot Ja Det må jeg sige Tillykke til ham Tillykke til ham Og jeg ved ikke, skal vi lige tage et hurtigt nummer, og så lige runde den af tilbage efter det? Ja, det skal ikke det Det synes jeg vi skal Øh, nu må du vælge, Paul Enten så skal vi høre Anderson Park og Kendrick Eller så skal vi høre italiensk musik og jeg ved godt, hvad folket, de her ude, de kan helst høre. Ja, skal vi den til folket? Altså, jeg tror helst, de vil høre noget som par. Nej, det tror jeg Men jeg har fandme hørt meget italiensk musik. Ja da, men hvad er det for? Det er ikke den der danske kopi Nej, nej, det er ikke. Det er den anden der. Så hører vi den. Skal vi høre den? Den er Så lige give den lidt kultur, det er jo fordi, vi har jo hørt ret meget italiensk musik de seneste uge. Jeg vil fortælle at meget at den top hits øh, de kommer fra italienske gamle ja. sange. Den anden, øh, hvor skal vi sove i nat? Ja. Den kommer fra en gammel italiensk sang. Og øh, Den kan vi også lige lægge op. Skal vi ikke gøre det? Den knallerrøde gummibåd, det er en løgn. Den er tysk. Det er Så øh, og det snor det tror jeg fat mig ikke. Jeres fædres ungdom er en løgn. Kom over det. Her kommer der noget øh, italiensk musik. parole te lo direi anche se mi farebbe male uh, se io sapessi cosa dire io lo fare lo farei lo sai se lo potessi immaginare dipingere il sogno di poterti chiamare Hey Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare una canzone d'amore per farti addormentare che faccio circolare un calore che non ti so spiegare una canzone d'amore the È un'ora di fantasia, sognati pure il matrimonio, intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Si sa che ormai non viene più. til karlsonen. Ja, dejlig sang. Det, er... det var faktisk en dejlig sang. Ja. Så kører Poul for hurtigt igen. Jamen, farlig fyr. Ja, en djævel. Ja. Men, øh... Men ja, til slut så øh, skal vi bare lige runde nogle internationale nyheder. Vi ja. har ikke noget at som monopol eller noget som i Nej. dag. Næsen han er gået i seng. Det var meningen, vi skulle høre, øh, hvordan det var gået med næsen og hans... Øh... Ja, og hans stykkertur. Og hans han stykkertur. På, ja, ja. Øh, vi fik en øh, flot snap. Ja, men den kan vi jo lægge op. så. sover. Men, ja, øh, men det er spændende på. Men det, det er meget spændende på at høre om faktisk. Ja, glæder mig til at være med om. Skal vi ja, ja. sige en øh, bonusinfo om næser. Øh, næser de kan ikke øh, fordøje alkohol, eller hvordan var det? Ja. Altså, øh, så, øh, ja, det, vi var... Det, op, ved du, hvad skal lidt mere om? Lidt. Altså, vi, øh, vi var sammen med nogle mediciner i fredags. Øh, Knyt og øh, Anders. Ja. Og øh, de kunne berette om, at øh, afrikaner ikke kan tåle mælk af øh, en eller anden årsag, og, øh, fordi man ligesom ikke har udviklet det gen, som nedbryder ja, det er ikke noget, de, laktosen. Ja, de det er ikke noget, de har gjort, så derfor har de ikke været til Præcis. Og der gælder faktisk også det samme for rigtig mange asiater, at de ikke kan nedbryde alkohol ja. godt nok, Så det vil sige, at de bliver sindssygt stive. Og får helt vildt meget tømme mænd. Ja. Og, så øh, skud ud til øh, vores allesammens næs. Ja, så derfor kom vi jo til at lidt tænke på Steven. Ja. Ja, det kan godt være, at det er derfor, han ligesom, øh, starter, starter med ikke at drikke særlig meget. Ja. Og så lige pludselig så fyrer han det bare ned. Men det er jo kun i teori, for han, jo også, øh, han er jo også øh, han er jo lille. Du kan jo ja. være der. det kunne også være derfor. Det kunne også være, fordi han er asiat. Ja. Måske en blanding. Det, det synes jeg næsten bedre Ja. Det er fordi, du er asiat, Steven. Øh. Du er fra et andet kontinent. Men øh... Vi har nogle hurtigt sjove nyheder. Rigtig, rigtig sjove nyheder. En sjove nyhed, det er, at uh, Interpol, uh, deres uh, direktør, han tog i uh, Kina. Ja. Og så alligevel så bliver han meldt savnet. Og, og han bliver ikke bare meldt savnet. Ej, nu er det. det er ham. faktisk lidt, altså, ja, det, ja, det er så det. Men det hele, det starter med, at det hans kone faktisk, der får en uh, sms fra ham. Og den første sms, som får, der står bare sådan, at hun vil høre fra ham. Jeg vil have dig i nat. jeg ja, ja, lige præcis. Jeg har på pikken. Jeg har på pikken. <laughs> men, øh, men så den næste sms, det er, at han sender bare en øh, kniv emoji. Ja. Altså ikke anden. Så... Bare en emoji med en kniv. What? Det er... Og øh, siden da, så er forsvundet. Sygt nok. Er det ikke fucking sygt? Det er fandme spooky. Det er helt vildt. Og så øh, har jeg lige fået i dag... En opdatering fra TV2-nyheder Hvor der står, at øh, han øh, har siden så Har han sendt en mail, eller et eller andet Han har i yeah. sendt sin opsigelse Til Interpol Interpol det er den der internationale politiorganisation øh, Hvis der er nogen er diskretive Ja, yeah, det var jeg Så... Øh, til yeah. alle jer derude Lad være med at få en kæmpe stor stilling Fordi at, øh, der er mere kraderas i den her verden, end jeg lige går tror Altså, det, her, det er virkelig noget kratervars. Og, og med en henblik med det, der var også en eller anden, øh... Der var en eller anden på Malta, der var ved at undersøge et eller andet øh, med, at regeringen havde lavet noget korruption. Ja. Øh, og så går der lige, øh, det putte der og så er hun sprunget i en bilbob ja, der. Det Malta. det er for sindssygt det der. Altså det er vildt nok når det også er sådan noget hvor regeringen er involveret. Ja ja. Altså det er sindssygt altså, for jeg tror i de der det, det sker mere en altså, hvad man bare lige tror. Ja, altså, for jeg prøver at tænke på hvor mange ting der er det så mange ting som som de ikke kan dække over. Ja ja, altså, det må være sindssygt, men der er folk meget, der er, der er. mindre vigtigt som man kan gøre lige så meget skade som ja. sikkert også er lige forsvundet. Ja. Hvad hedder det? Du, bare lige dyst øh, om en kilometer. Øhm. Men det der så sker nu her, det er at øh, han har sagt sit, øh, sin stilling op øhm, og sydkoreaneren Kim Jong-Yang Ah, der var sådan noget du <laughs> han, Du sagt koreaner <laughs> han, øh, han overtager hans stilling Det lyder også lidt, øh, ja, ja. lidt, lidt specielt, gør det ikke det? Jo, bliver kednappet i næserland, og så kommer der en ny næsermand Ja, Kim Jong-Yang tager, tager hans stilling, du skal, ja. tror jeg, her ja, den er den er lidt suspekt. Og eh øh, en anden stor overraskelse, der også nogle øh, nogle de også fikser. Det var det var under en øh, en aktion som foregik i jeg mener det var i London her i weekenden. Hvor øh, der er, jeg ved ikke om I kender, det er en øh, graffiti og kunstner og generelt provokatør, der hedder Banksy. Super ja. fed. Øh, vi burde snige Så de fleste kender ham. Ja, kommer ikke der. Uanset, at vi smider lige noget op, han, han er sgu meget grineren. Øhm, han havde øh, den, den helt klassiske med pigen, der har øh, som man sikkert også har set. Ja. Den var til øh, aktion i London her i weekenden. Og det der sker, det er, at øh, under aktionen, der... Øh, lige efter hammerslaget. Ja, ja, jeg kan ikke helt forstå. Er det lige efter hammerslaget? det er det, lige efter hammerslaget. Den er solgt til 8 millioner. Og ja. Kroner. Og lige da det er sket. Ja, ja. Trods alt. Det er øh, Og lige det er sket, så starter en makulator, som sidder inde i rammen. Altså ja. det er fandme, jeg synes det er, det er genialt. Ja. Banksyk er generelt også kendt for sådan at være, altså... Kreativ. Være, jamen være, ja, være kreativ, men også være en provokatør, især inden for sådan kapitalisme og sådan noget. Ja. Og det her, det er jo i særhed kapitalisme, altså at et maleri på den der måde bliver solgt til. Ja, ja. Du siger, at måske værdi, det måske endda er stedig værdi af det. Så vremo så det så nemlig også lidt om kapitalister. Det der i hvert fald sker, det er i selve rammen der er indbygget en makulator som så simpelthen lige kører det kører ja. maleriet der igennem smartlade. Det er fandme smart, men det er rigtigt det altså det kunne være lidt sjovt at se mange efterfølgende. Ja. Jeg hørte har hørt der har været lidt debat i Rickard Ramphand, så svædre, jeg hørte der har været om og det var sandt staged. Altså det er ikke kun var penges det bedste. Og Fordi, også vidste, hvordan man kunne havsse den ind ja. i, at man kunne, ja, altså, hvordan ligesom lige... Ja, ja, det tænkte jeg lige også. Hvordan kan man gemme den? Men altså, altså den, men det, det, man må jo kunne visuelt, lave små nogen. Visuelt kan du ikke se den. Nej. Altså, i rammen har der... har jo også er... været et hul, ja, der har jo været et hul nede ja, i det, i må det må du altså, hvis man har god tid til at kigge, så må man jo... Altså, ja. Ja, så, så, så... Men altså, det skal vi ikke Vi er Nej. ikke Nej. en konspiration. Øh. Nej, jeg Og synes, det er en god Jeg tror ikke, folk vidste. Jeg tror, jeg, jeg tror ikke. For... Altså det billede, Banksy selv har rækket ud, der, der ser folk i hvert fald rimelig overrasket ud, ja. øhm, derinde. Men øh, uanset hvad, det er fandme sygt. Det er et fedt stunt, ja. og, øh, og det er kan du kadoce til ham. Ja. ja. Har vi mere nyheder? Flere nyheder? Jeg tror ikke, der er andre fede nyheder. Nej. Øhm, der står der... Hvad står der? Dolpe lyner i Storsøger. Nej, det er fandme. Det er, er aldrig ja, så er der ikke skin skridt Tror du, han blev god? Golber? Ja. Jeg ved det ikke helt. Altså jeg jeg er lidt kritisk til det faktisk. Og øh, undskyld Steven, men, øh, men jeg synes ikke, altså hvis det oftest er, er som, som en helt ung, så bliver de ja. det hypet. Ja, det er lidt for tidligt at blive hypet før at du, altså, ja, altså før er lidt for man, ung før man ind i eh har ordentligt igen. Ja. Men altså han had han haft en god sommer. Han har russer, han, han, han ikke sproet to weekender i stranden. Han, havde han kun har kun fået god sæson. Han har kun fået han ja, er det så meget. Uanset hvad, men ja, ja, ja. Det er jo der, var der også på er... Squawcare og alt muligt, og folk var helt vildt gammel. Også ja. for Danmarken. Ja, ja. Altså det er jo som vores øh, fame. Det kan også være, vi skal til at sædle lidt om og lade være med at vide på bølgen, der ja, er så okay. høj. Hvad tænker du? Jeg tænker bare at vores podcast, altså. Åh, oh, ja, ja, ja. Den er jo... Der er også, der Ej, ikke nogen... Det går jo kun fremad. Der, der er ikke nogen i Aarhus, der kender den. Nej. I hvert fald ikke, man er 20 år har langt hår og ryster, ja. <laughs> og har mødt Poul eller mig by. byen. Ja, hey, det sådan skal du være her. <laughs> ja. Men øh, alt altså sådan noget kraterat, som vi laver nu her, det er jo for, er for jeres skyld. Ja. Det er jo så, vi har noget at snakke om her. Ja, altså du, du skrev jo til mig, skal jeg tage ned på godsbanen? Fordi jeg har egentlig ikke lyst til at skrive do it for the pot ja, yeah, do it for the pot åh, oh, jeg står her sammen i et eller annet jeg <laughs> yeah. ved ikke helt, det bare gann i å sove gør yeah. for potten kom nu Paul så, det, så må du være magic niste uge <laughs> så, så, så er du magic ja, yeah. ja yeah. no, vi har ikke mer vi har ikke mer, vi også uh, snart på uh, på vei inn i Struer så, yeah. så, uh, så lad os si tak fra, uh, fra Lukas og Magic ja yeah. det er du husker. Magic så lykke med det